Стояти так довго Біда трапилася Коли я прийшов А люди немає Що трапилося, думаю я Невже вона з батьком Не встигла з'їсти хлібину Ну так у них же нема кози Мало не плачу І тут позаду Хтось став Я одразу збагнув, чи вона Бо нечутно ходила Лише Люда Міщенко і тихо стала позаду, що я тричі падав би, якби не вона позаду. Добре, там був прилавок, цупкий такий, за якого можна триматися, скільки хочеш, якщо хочеш, і ніхто не помічає, бо стоїть собі хлопчик і держиться, так що навіть може потроху скосити очі назад і побачити, що вона теж держиться». Як ми тоді достояли, не знаю. Добре, що люди нам про це нагадували, щоб ми не стояли. Що вона мало не впустила льодяники, а я хлібину. Ну, це не страшно. Бабуся, однак, обріже її, а от льодяники було б жалко, бо пелюка така липуча. Однак людина подумала і не впала, і навіть пішла. Спочатку повільно, а потім вже швидше, так що я вирішив подумати, вона хоче озирнутися. Тобто що сили хоче цього не зробити, доки вона не зайшла за трансформатора, а там, мабуть, уже й глянула назад. І тут, слава Богу, побили горбату оменю, бо він возив воду на поле. А ті трактористи отак покидають все і біжать пити, а тоді ти знов набирав на фермі, запитає хтось. "Ні", каже Миня. "Ну як же ніколи да", скаже той і виплюне недопите. "Скільки раз тобі казать, щоб набирав із криниці?" "Ти що, непоніметний?" з криниці набирав боркоче горбатий Миня. Буркотів, доки не нап'ється останній, і той скаже до перших. — Не, сука, таки з ферми вода. От так говорили, а тоді побили. Вранці мені прийшов і сів, бо бабуся в мене була добра на все село. І мовчав, бо вона знала, однак жаліла мені і казала, ну кажи. «Це той», – мникався мене, – «це саме, ну, хай колько воду на поле повезе, я цей яну з криниці і набрав, хай везе, бо колько це я, бо я не села, і мене не битимуть. От скажи меню, – зітхала бабуся, – а ти таки з криниці набрав чи на фермі? Я цей, я той, е, я з криниці». Буркотів мене? Не на фермі, зітхала бабуся. Там в колодязі. Два роки тому втопилося теля, його витягли, але воду не любили. Дай годиця й той назад, ну витягли сопівменя, а вони ще й досі б'ють б'ються. Так, чого було скриниці не набрати, дивувалася вона. Миня довго совався на табореці. однак бабуся свого доброго погляду не одводила. Нарешті ж зізнався, бо це, ну, той, ну, на фермі цепка коротша, ну... Бабуся перехрестилася на куток, де давно за інших епох висіли образи. Ну, ясно, воно ж горбатеньке, як йому довгу цепку крутити... І, слава Богу, бо мені був сам не свій. Бо я був, подумав, що він закохався в Люду Міщенко, бо хіба можна в когось іншу? Оце вода хвалили в полі, так вода. Молодець, сколько, не те, що той сука горбатий хвалили, ще не попивши її. Бо я був городський, а мення був навпаки. Я їхав назад якомога повільніше, Бо оце б якби мене побачив хтось із міста, як я вмію кобилу поганяти, і візу мене, і бочка, а головне батіг, що я кілька раз цьохнув, димуючись, як з того покірна тварина хутко прискорювалась, озираючись здивовано, шукаючи очима, наче звідки вдарано. От якби Люда Міщенко побачила холонуло мені від щастя, а потім обмерзло, бо саме в магазині обід, і вона там.